Читаю «Семеро приземлилися у районі Кракова, у передгір'ях Малих Бескид». «Приземлилися 27 липня 1944 року». І далі «Хто ви, Калиновський?» Район дійцієї групи – Тарнув, Жешу, Скавіна, Чешин, Бельсько-Бяла – Новий тарг. У небезпечних диверсійних операціях відзначився колишній балтійський моряк Микола Ільїчов, в'язень Освєнцима. Керівником однієї із груп був призначений русявий бородач, молодший лейтенант Микола Троян, який теж утік. За свинціма. Можливо, один з них і був отим Миколою, що проводив мене у Бескиди. Так через 26 років ми знову зустрілися. Калиновським виявився Микола Олексійович Казін, син робітника, шахтар, згодом юрист. У Польщі його ім'я, його подвиги обростали дедалі новими легендами, а він усі ці роки жив у рідній Кадіївці, на Врошловградщині, будував, реконструював вугільні шахти. Про те, що його розшукують, нашу групу після війни теж довго розшукували польські друзі, він сам дізнався зовсім випадково. Я написав Миколі Олексійовичу, нагадав йому про нашу зустріч у Безквідах. Незабаром із Кадіївки прийшла відповідь. Радію писав Микола Олексійович, що ви живі-здорові і маємо можливість трудитись на благо радянської батьківщини. Ви кажете, що публікації про наш загін скромні. Я в цьому не вбачаю образи. Скромність – риса комуніста – Багато із того, що було зроблено загоном у роки війни в тилу ворога, нині вважається за подвиг. Я ж вбачаю в усьому тому скромний вклад патріотів моєї вітчизни в справу розгрому фашизму. І була ще одна зустріч. Цього разу у Києві, у Генеральному консульстві Польської Народної Республіки, де групі радянських розвідників вручались польські ордени і нагородні знаки. Раптом чую «Микола Казін, полковник Калиновський». Чи треба казати, що за кілька хвилин ми вже сиділи поруч, згадали безкиди, спільних знайомих, проговорили увесь вечір, і мені відкрилось дивне, героїчне життя. Точніше, не одне, а наче три життя Миколи Олексійовича Казіна. Він родом з підтули, починав трудове життя на шахтах Донбасу, лампівником, слюсарем, відкатником вагонеток. За Комсомольською путівкою поїхав у Харків на шестимісячні курси юристів, деякий час був помічником слідчого у Кадіїці. Шахтар став чекістом. Напередодні війни Микола Олексійович працював в управлінні НКВС Чернівецької області. Чого тільки не буває Євгену Степановичу. У 50-му я знову трудився тоді на шахті у Кадіївці. Викликають мене у міський військомат. З'явився як зазначалося у повістці з усіма документами, прийняв мене військом, повертів у руках військовий квиток, перегорнув сторінку за сторінкою. Так, виходить рядовий стрілець-автоматник, а за моїми даними підполковник, заступник командира корпусу, якось не в'яжеться. Що ви на це скажете, шановний Микола Олексійовичу? Довго кажу історія, товаришу полковник. Нічого, для цього і викликав, розповідайте. Казін і справді починав війну у званні підполковника, заступника командира Корпусу Потилу. Проте війна почалась для нього задовго до 22 червня 1941 року.